פרק ל"א ברית קראתי לעיניי, ומא את בונן על בתולה, ומחלק אלוה ממעל ונחלת שדיי ממרומים, הלא עד לעבל ונכר לפועלי אבן, הלא הוא יראה דרכי וכל צעדיי יספור, אם הלכתי עם שווא בתחש על מרמה רגלי, ישקרני ומאזני צדק, וידע אלוה תומתי.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 עד אבדון תאכל, ובכל תבואתי תשרש. אם אמעש משפט עבדי ואמתי, בריבם עימדי, ומה אעשה? כי יקום אל, וכי יפקוד, מה אשיבנו? הלו בבטן עושני עשהו, ויכוננו ברחם אחד. אם אמנה מחפץ דלים, ועיני אלמנה אכלה, ואוכל פיתי לבדי, ולא אכל יתום ממנה. כי מנעורי גדלני חייו, ומבטן אימי אנחנה. אם אראה עובד מבלי לבוש, ואין כסות לאביון. אם לא ברכוני חלציו, ומגז כבשה יתחמם. אם הניפותי על יתום ידי, כי רעב השער עזרתי, כתיפי משכמה תיפול, ועזרועי מקנה תישבר. כי פחד אלי עד אל, ומסעתו לא אוכל.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 ולא נתתי לחתו חיכי, לשאול בעלה נפשו. אם לא אמרו, מתי אוהלי, מי ייתן מבשרו לא נסבע. בחוץ לא ילין גר, דלתיי לאורח אפתח. אם כיסיתי כאדם פשעי, לטמון בחובי עווני. כי ארץ המון רבה, ובוז משפחות יחיתני, ואדום לא אצפתח. מי ייתן לי, שומע לי, הן תביא שדי יענני, וספר כתב איש רבי, אם לא על שכמי אסענו, אענדנו עטרות לי. מספר צעדיי אגידנו, כמו נגיד אקרבנו. אם עלי אדמתי תזעק, ויחד תלמה היבקיון. אם כוחה אכלתי ולי חשף, ונפש בעליה הפכתי. תחת חיטה יצא כוח. ותחת שעורה, וועשה. תמו דברי איוב.